відпис доця ходила лавою поза плечі газдів, що писали коло довгого стола свої імена, кожний взору. Грубими руками оті писарі обходили з кожного боку, відкиби найліпше їм почати. Грудьми притискали так до стола, що аж скрипів. Наука йшла тихонько, Лише чути було мляскання губів, як газди мочели луфко в роті. А білявінька доця заглядала до кожного, чи добре пише. «Доцю, подивися, як воно виглядає. Ще пірнате таке, як нечисене повісьмо, повісмо, ще пишіть». І газда пхав олівце в рот і зачинав знов писати. Анушко, глипни на моє, бо я вже його чешу другий вечір, аж ні, груди боле. Ану, читай, що я написав. Павло Лазиренко. Якурат я? Так воно там стоїть, що кожний пізнає? Хто вчений, той кожний і Павло почервонів із утіхи і оглядав карточку з усіх боків. «Анушко, я ще раз його віпишу!» І нахилився, і слинив олівце. Доця якось дуже поважно ходила по плечі Газдів. Її мама дивилася з печі і утохомиряла хлопців, аби не верещали, бо вуйки позмилюють номера. На лаві сидів старий Яків Яремів, і з великим вдоволенням дивився на оту науку. Врешті не міг видержати, аби не заговорити. Дві години глядів із найбільшою увагою, а тепер не втерпів. «Мой газди, та лишіть трохи на завтра, та же груди вам потріскають!» Газди підняли голови і як пришиблені виглядали. «Вішукав єм вам добро, та й маєте мені подякувати». А доці маєте дарунок купити. Та хто вас на таке нараїв? Біда. Мене на це нарадила. Яка біда? Викслі. І старий Яків став розповідати вже сотий раз, як то було. Та же всі знаєте, щоб на горівку не в'язав землю по банках, бо би ні, Бог скарав. Але стара мене запхала. Як стара? Ви мої молоді і вчитися, вижу письма, та нічого не знаєте. Входить з комори і каже мой старий, та же муки нема, лиш зо дві в міху. А я подумав, подумав та й гай до міста писати на сотку до заволічкового банку.